49. Az eszpresszóban kisebb társaságok cseverésztek az apró asztalok mellett. Csak Zsiga ült egymagában. Szinte nem is hasonlított a régi innyire. Ápolt, higgadt férfinak látszott, aki vár valakire. Arra, aki éppen akkor tűnt fel az ajtóban, s zavartan nézett körül, mert nem látta, akit keresett. Zsiga rögtön integetni kezdett felé. Angéla, Angéla, már meg sem ismersz? Tessék, ülj le! Köszönöm. Mit szól? Egy limonádét. Nagyon jó virsli van, kínálta előzékenyen. Csak egy limonádét. Egészen leszoktam a jó virsliről, cseveget könnyedén zsiga. Néha vettem magamnak, de vagy rövid ideig főztem, vagy rossz volt, mert a bőrét nem lehetett elrágni. Egy időben rossz volt a virsli. Ha csak a virsli lenne rossz, rágós, íztelen, de az egész életem, hiába, nagyon hiányzol nekem. Képzelem, hagyta helyben Angéla mosoly nélkül. Nincs, aki mosson, főzzön rád. Zsiga rendelt egy limonádét és folytatta a száradatot. Fáztam is, nem kaptam sehol se faszenet, fával meg nem volt kedvem begyújtani, kínlódni. Te tehetsz róla, elüldöztél bennünket. Zsiga bűnbánó arcot öltött. Hidd el, nem akartam, szerencsétlen természetem van, egyébként két hete nem iszom. Ez ilyen? mondta gúnyorosan Angéla. És meddig? Tőled függ Angéla, ha visszajössz hozzám természetesen Ferkóval, jól van a kölök. Egészséges. Egyébként holnap lesz a tárgyalása a gyermekbíróságon. Tudom, én is kaptam idézést. És jössz? Természetesen. Nálad ez egy csöpet sem természetes. Nem érted, hogy megváltoztam? Kérdezte Zsiga egy kis éllel a hangjában. Ilyen gyorsan? Angéla, ne beszélj így velem. Sose hittem volna, hogy ilyen rossz nélkületek. Még a veszekedés is hiányzik. Lehet, hogy neked hiányzik? Nekem nem? Nem azt akartam mondani. Én nem veszekedni akarok. Csak olyan rossz, hogy senki esem es szólhat az ember. Nem tudok, mit kezdeni az időmmel. Alig várom a reggelt, hogy munkába indulhassak. A fél éjszakát végig mászkálom. Csak lesem, hát ha a tilépteiteket hallom a lépcsőházból. Hát ha az én ajtóm előtt állnak meg, és kopogtatnak. Megvan még a kulcsom. De éjjel véletlenül sem mennék haza. Nem szeretném, ha valami idegen nő személyt találnék az ágyamban. – Ugyan? – legyinted Zsiga. – Kártagadnod. Mondták, hogy elég gyakran járnak hozzád vendégek. Zsiga kizökkent, kenett teljes modorából, és durvára ráförmett az asszonyra. – Te csak ne dumálj! Azt hiszed én teljesen tökkel ütött vagyok. Volt szerencsém látni néhányszor azzal a sofőrrel. Zsiga hirtelen elhallgatott, érezte, hogy elvítette a dolgot. Csöndesebb hangra váltott. Angéla, felejtsünk el mindent, te is, én is. Ha visszajössz, én megbocsátok mindenért. Nem teszek soha szemrehányást. Éljünk úgy, mint az előtt. Válaszolj! Nézd, Zsiga, beszéljünk őszintén. Jött a pincér, letette a limonádét az asztalra, és tovább ment. Zsiga visszahívta. Hozzon nekem is egy fél... Ülöm nem kérek semmit. Folytasd, Angéla. Zsiga, én nem tudok úgy élni, mint az előtt. Ezért találkoztál velem, hogy ezt a pofámba vágd? Én csak meg akartam mondani, hogy tud. Zsiga könyörögve dadogta. Angéla, ne hagyj el engem. Nem tudok nélküled élni. Esküszöm, másképpen lesz minden. Megváltoztam, megváltozom. Üres fogadkozás az egész. Milliószor ígérted, hogy megváltozol. Ideig óráig ment is, aztán rosszabb lett az életünk, mint annak előtte. Én azt szeretném, ha ferkóból derék becsületes ember lenne. Melletted viszont sosem lesz az. Angélám, esküszöm mindenre, ami előttem szent. Ne esküdöz. szakította félbe Angéla. És van még valami. Mond úgy, hogy valaki. Igen, valaki. Zsiga felindultam kiáltott Angélára. Egy piszok strici! Ha kiabálsz, azonnal itt hagylak. Jó, akkor egy piszok sofőr. Egy nagyon rendes fiú, aki szeret engem is, meg a gyereket is. Lári-fári, a más kölkét. Kinek akarod ezt bedumálni? Magadnak? Nem. Á, hát, a fickó, addig kedves hozzád, amíg udvarol. Még hozzá nem mész, de azután. Ferkó is szereti őt, a gyerek megérzi. Elég szomorú, hálátlan kölök. Elidegenítetted magadtól. Zsigát Angéla megjegyzése egy ideig elcsöndesítette, de aztán egyre idegesebben faggatta az asszonyt. Na mindegy, egyre válaszolj még, te is komálod azt a szivart. Szereted? Fontos ez? Rád tartozik? – Hát, igen. – Na és a szabad érdeklődnöm, mit szándékoztok csinálni? – Összeköltözünk. Előbb azonban beadom a vállópert, már beszéltem is egy ügyvéddel. Zsiga némán nézte egy ideig Angélát, aztán motyogni kezdett, mint egy szélütött. – Igen, beleegyezem, akarod mondják ki az én hibámból, és majd a gyereknek is adok valamit havonta. – Köszönöm, Zsiga. – most olyan vagy, mint amikor megismertelek. Na, ugye? Vald be, hogy erre nem számítottál. Nem. A cuccainkat pedig majd elosztjuk valahogy. Hívjál fel egyszer, majd mindent megbeszélünk. Azám, váltott hirtelen zsiga. A fiú szülei mit szólnak hozzá? Voltál már náluk? Beszéltél velük? Angéla sóhajtott egyet. Az még hátra van. Na, biztosan nagyon várnak már. Gúnyolódott a férfi. egy szépen a fenébe. Angéla haragnélkül köszönt el. Szervusz Zsiga, majd felhívlak. Zsiga a pincért szólította. Kisasszony, kisasszony! Tessék kérem, hozzon nekem egy deci rumot. Késő éjszaka volt, Alapály utcai lakásban mélységes csönd honolt. Amit csak Szabó bácsi egyenletes horkolása tört meg olykor-olykor. Szabó néni felült az ágyban, és suttogva megszólalt. – Papa, papa! – Szabó bácsi „De Tessék! – Nem alszol? – Dehogy nem, hogyha hagynál. – Laci hazajött már? – Még nem hallottam. – Nézd meg hány óra! Szabó bácsi bizonytalanul válaszolt. Elmúlt már éjfél. Éjfél? Add ide azt az órát. Jesszusom! Öt perc múlva kettő, és ez a gyerek még nincs ide haza. Rossz pénz nem vészel. Ellenben felébreszte dicut. Olyan rosszat támadtam, Laci még karonülő volt, és vele mentem az utcán. Hej, mikor volt az? Mikor, mikor? Most az előbb, álmomban, mielőtt felébresztettél. Szabó bácsi méregbe gurult. Hát, nem te zavartál fel engem? Én aludtam, mint a tej. Éppen egy szép nagy harcsát akartam partra húzni, amikor a fülembe daloltad, hogy pa-pa-pa-pa, nem alszol. Igazságtalan vagy. Annyit mocorogtál, addig forgolódtál, amíg felébresztettél. Én? Még most is sajog az oldalam, úgy meglöktél. Biztos, mikor a halat fárasztottam, de kár, hogy elment. Lehetett, vagy tíz kilós. Akkora bajusza volt, mint egy huszár Meghallgatnál végre engem is? Persze. Balkarod reggelig meg sem mozdulok, úgy figyelek rád. Szóval azt támodtam, hogy lacit viszem éppen a karomon, amikor az a Wagner zsiga késsel a kezében üldözni kezd. Én meg, mint egy őrült menekülök a gyerekkel, de hiába, ő a gyorsabb. Egyszer érzem, hogy már ott liheg a nyomomban, én megbotlok, elejtem lacit, és... És? A többire nem emlékszem. Akkor ébresztettél fel. Na, látod, éppen a legjobb kor. Szabó néni elgondolkodva nézett maga elé. János, nekem olyan rossz előérzetem van. Ugyan, Margit, ne fesd az ördögöt a falra. Ilyen tavaszi éjszakákon gyorsan röpül az idő. Felberregett az ajtó csengő. Na látod, már itt is van. A csengő tovább harsogott. Biztosan elfelejtett kulcsot vinni. Sies! Sürgette Szabó néni az urát. Van nála kulcs, csak én berigliztem az ajtót. Tudni akartam, mikor jön haza. Szabó bácsinak ugyancsak megköszönte Laci, hogy ajtót nyitott. Ezerszer kértem, hogy ne riglizzétek be az ajtót. A mamának mond. Jobb, ha felzavarok mindenkit. Mire jó ez a csőzködés felettem? Szabó bácsi meglepetten nézett a fiára. Laci, hogy nézel ki? Pszt! Mi történt? Verekedtél? Szabó néni kiszólt a szobájukból. Laci, Laci! Csókolom, mama! Valami bajot történt? Á, semmi, csak álmos vagyok. Hallottam, azonnal gyere ide! Szabó bácsi békítően csitította a feleségét. Nyugalom, Margit, nincs semmi baj. Közben halkan odaszólt Lacinak. Most le az arcot, fiam! Jó, papa, megyek. Hol vagy, fiam? szólt ki Szabóni a szobából. Leveti a cipőjét, mert feltörte a lábát, válaszolta Szabó. Kimegyek, megnézem, Laci! Jövök már, szervusz, mama! Most már nyugodt vagy? Szabóné itt nem lehetett olyan könnyen megnyugtatni. Rászólt a férjére, hogy gyújtsa fel a villanyt. Amikor meglátta a fiát, rémültem felkiáltott. Ugye megmondtam, laszikám, megvertek, kibántott a zsiga. Ugyan reggelre elmúlik. Papa, add a pongyulámat, hadd hát hozzam rendbe egy kicsit ezt a fiút. Tudtam, hogy egyszer nagyon rossz vége lesz ennek. Megéreztem. Miért nem beszélsz már? Ha adjál, mama! Látom, hogy valami hazugságon töröd a fejed. Taxi miatt történt az egész. Összeverekedtem egy részeggel. Az úgy volt, hogy mire Angélát hazakísértem és elváltunk, elment az utolsó villamos. Nem akartam a szolgálatira várni. Hogy fogsz te hajnalban felkelni? Akarod, hogy elmesélje, vagy nem akarod? Avatkozott a dologba Szabó bácsi. Laci már benne volt a hazugságban. Folytatta az éjszakai mesét. Kimentem az Alkamáté térre, gondoltam, ott elcsípek egy taxit. Beálltam az állomásra elsőnek, nem sokára jött egy részeg pofa, aztán bekanyarodott egy kocsi. Beszálltam, de a részeg is. Elkezdett vitatkozni a sofőrrel, hogy ő régebben vár, mint én. – És a sofőr? – kérdezte Szabó bácsi, mert már őt is érdekelte a mese. Azt mondta, ő nem tud igazságot tenni, egyezzünk meg. Ha akarjuk, egymás után elvisz mindkettőnket. Először a részek szivart vitt el, Kis Pest felé. Pont az ellenkező irányba? A többit elképzelhetitek. Én védtem az igazamat, a részek káromkodott, a végén megütött, én se hagytam magam. És a taxis? Az elhajtott. A részeggel mi lett? Elláttam a baját. Tudjátok, mindig jól A legkellemetlenebb, hogy gyalogolhattam egy jó nagyot visszafelé, és várhattam a szolgálati kocsit. A taxis is hibás volt, állapította meg Szabó bácsi. Nem akartam elhinni, amikor a múltkor a benyák mesélt hajvágás közben. Mit mesélt? Hogy egyetlen éjszakai ellenőrzésen vagy negyven sofőr csíptek el, aki nem csapta le a taxiórát, és fekete fuvar csinált. Haj, de mennyien futnak így, legyintett laci. Az órájuk sincs kivilágítva. Persze, ti mindig azt hittétek, hogy a buszsofőr beszél belőlem. És csak az arcodat ütötte meg lacikám. Igen, de most már aludjatok. Reggel Szabó bácsi kinézett a konyhába, és a lányát szólította. Icu, icukám. – Nincs itt. Lekültem a boltba az üvegekkel. Mindjárt jönnie kell. Miért keresed? – Nincs egy radirod? – Nincs. Minek az neked? Rejtvényt fejtek, de sehogy sem jó, amit beleírtam. – Hogy te mit csinálsz? – csóválta a fejét szabúni. Ebben a pillanatban robbant a konyhába icu. – Képzeljétek! – mondta, s lihegve kapkodott levegő után. – Mit? – Találjátok ki, hogy mi történt. Nem vették vissza az üres üvegeket, de visszavették valamennyit. Hála az Istennek! Vajon kit láttam az utcán? A dalai lámát vagy halászferit? Ne is találgassátok! A Wagner zsigát! Na hát! csapta össze a kezét Szabó néni. Pedig most tárgyalják a gyerekének az ügyét a fiatalkorúak bíróságán. Laci mondta, azt ígérte a feleségének, hogy elmegy. Pont most tartotta volna meg a szavát? Na hát! Kékre zöldre volt verve a feje. Szóval, ő volt a részeg. Tudtam én, jól éreztem, de miért nem mondta meg nekünk ez a gyerek az igazat? Na csak jöjjön haza! Egyelőre várhatod, hűtötte le Szabó bácsi. Elment ő is a tárgyalásra. Bandiék lakásán megszólalt a csengő, Bandi ajtót nyitott. Laci toporgott egy kicsit zavartan a küszöbön. Ah, nicsak, nicsak. Hát, elméltóztatott fáradni hozzánk. Ez aztán a szerencse. Szervusz bandikám. Szervusz öcskös, már azt hittem, a pénzes póstás csenget ilyen türelmetlenül. Sajnos, arra még várnod kell egy kicsit. Na ülj le, iszol valamit. Ha van, Persze, hogy van. Egy modern háztartásban minden akad. Bor, sör, pálinka, aludtei cipőpaszta. Sőt, reggelente néha gyufa is. Maradjunk a bornál. Helyes a bőgés, oroszlán. Persze azt hiszed, hogy a gyufát én holmi szellemeskedésből említettem. Nagyon tévedsz, hogy reggelenként már az is van, hosszas nevelő munkám eredménye. Egészségedre. Egészségedre. Majd te is megtanulod. A női lélektitka, avagy miért nincs reggel gyufa a háznál, mennyit veszekedtünk miatta? – És most már van? – kérdezte Laci. – Persze, mert minden nap veszek egy dobozzal. – Irén, Petike, hogy vannak? – Köszönöm jól. Elmentek sétálni. – Megmondhatom, hogy hol találod őket, de figyelmeztetlek, Irénnek nincs pénze. Sőt, nekem sincs. – Ne ijeszteges! Ide figyelj, te szerelmes rinocérosz! A pímasságnak is van határa. Levágtad a feleségemet ezer forintra, és megkérted, hogy ne szóljon róla nekem. Gondoltam, hogy nem maradt titokban, De ami a legszebb, ugyanakkor engem is levágtál egy ezresre. Viszont téged is megkértelek, hogy tarts titóban. Alaposan elintézted a nyaralásunkat, mondta bandi szemrehányúan. Van valami elképzelésed, hogy mikor adnád meg a pénzt? Ezért is jöttem. Nos, ne hidd, hogy cinikus vagyok, bandikám, de fogalmam sincs róla. Egyenlőre. Szép, legalább lottóznál, de olyan szerelmes vagy, hogy még arra sincs időd. Na majd beszélünk még erről a pénzkérdésről. Tölthetek? Légy oly, bátyám. Hörpintettek néhány kortyot. Tudtam, hogy nagyon rendes fiú vagy, Mondta Laci, és megveregette a bátja vállát. Bandi nagyot sóhajtott. Tehetek mást. De mesélj, mi volt azzal az éjszakai verekedéssel? Tényleg a taxi miatt történt? Dehogy, összetalálkoztam Zsigával hazafelé. Leállított. Beszélgetni kezdtünk, és ez lett a vége. A mamáikat nem akartam megijeszteni. És ezt a taxi csak kitaláltad? Nem. Egy kollégámmal szóról-szóra megesett. Majd elmesélek mindent részletesen. Előbb azonban szeretnélek megkérni valamire. Pénzt nem tudok szerezni. Másról van szó. Bent voltam a fiatalkorúak bíróságán, ferkó gyereket szabadon engedték. Az összes gyereket? Nem. Jocót lecsukták. Az öcsét, makit és kókuszt feltételesen szabadon engedték. Szóval elhatároztuk Angélával Miután megvan a lakás, még ma elköltöznénk. Ebben kellene segítséget nyújtani. – A mamáék már tudják? – kérdezte Bondi. Laci tagadóan megrázta a fejét. – Hát, ez kemény jó lesz. – Tudom, éppen ezért kérlek, hogy gyere velem és segíts. Szabó néni nagy örömmel fogadta Bandit, mert azt hitte, gyöngét gyermeki látogatásról van szó. Igazán kedves tőled, Bandikám, hogy meglátogattál. Ritkán jársz hozzánk, de lassan így is többet látunk, mint az öcsédet. Pedig ő állítólag nálunk van bejelentve. Mit szólsz hozzá, hogy néz ki? Hát, szépen kidekorálták, ismerte el Bondi. De néhány nap múlva nyoma sem lesz. A szomorú az, hogy nem mondta meg az igazat. Azt mesélte egy részeggel verekedett, pedig zsiga volt. Szabó bácsi csöndesen közbeszólt. A zsiga is lehetett részeg. – Te csak ne fogd a pártját! – mondta harciasan Szabó néni. – Olyan fejmosást kap tőlem, hogy inkább vacsorát adj neki. Végszóra megérkezett Laci egy kopott régi ruhában. – Szervusztok! A család válaszolni sem tudott, mert Szabó néni mindjárt ráripakodott a fiára. Laci, gyere ide! Tessék, mit parancsolsz aranyos anyukám? Ne hí Miért vetted fel ezt az ócska ruhát? Gondoltam, kimélem a másikat. De spórolós lettél egyszerre, és mondd azt a dajka mesét a taxiról, minek adtad le? Valóban megtörtént. De nem veled, icu láttam ma reggel zsigát. Annak is csupa kék meg zöld az arca. Ennek örülök. Szabó néni felcsattant. Ne beszélj így! Tessék, beismerem, hogy mást mondtam nektek. De miért? Mert nem akartalak megijeszteni. Felpattant a másik szoba ajtaja, és kiviharzott Icu. Nagyon kérlek benneteket, neki kiabáljatok, mert nem tudok tanulni. Hol Péterjéknél verik az ongorát? hol tizajongtok, Morogta nagy mérgesen. Aztán visszavonult a szobájába. Bandi nagyot nézett. Péteri zongorát vett. Ennyi pénze van. Szabó bácsi magyarázkodott. Nem az övé. Bérelte. Egy vidéki rokon gyereknek bérli. Az ütiveri nap hosszat. Zongor hangok szűrődtek át a másik lakásból. Na tessék, mondta mérgesen Szabó néni. A végén nem lesz nyugtunk tőle. – Lacikám, tudsz te ettől napközben aludni? – Engem már nem fog zavarni, – mondta Laci elfogódottan. – Nem! – Bandi elérkezettnek látta az időt, hogy segítsen a testvérének. – A dolog ugyanis úgy áll. – Mit akarsz, fiam? Olyan furcsán beszéltek. – Mama, a nagybőrönd meg a katonaládám lent van a pincében? – Igen, minek az neked? – Angéla elköltözik a testvérétől, és... És neki kell? kérdezte gyanakodva Szabó néni. Nem. Az a helyzet, szólt közbe Bandi, de Szabóné erélyesen leintette. Hallgass Bandi, akkor kinek? Ne kérdezd, mama, mondta szeliden békítő hangon Szabó bácsi. Lacinak kell. Itt hagy bennünket. Ugye, fiam, elköltözöl tőlünk? Igen, papa. Szabó néni vörösre váltan tiltakozott. – De én nem engedlek, érted? Én nem engedlek el. – Menj csak, fiam, majd én is segítek. – De én nem engedem el, sírt fel Szabó néni. Szabó bácsi átölelte az asszonyát és megsimogatta a fejét. – Ne sírj mama, szerelmes, és ami az egyiknek boldogság, az a másiknak bánat. A fiókáink lassan kirepülnek.